Pista 24 Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 230 În realitate însă foarte puțini erau cei care după ce obțineau licenția docentii devenau docenți sau predau doar câțiva ani. Ghilimele. Titlurile serveau, în primul rând, pentru a garanta o formație intelectuală și a le facilita o carieră în sectoare complet străine de cel al învățământului. Închid ghilimele în paranteză. Jumare punct Se scrie v -R -G -R. Închid paranteza. De alt minter, și taxele sau obligațiile pe care le comporta susținerea examenelor erau mari. La Bologna, cele în vederea examenului de licență se ridicau la suma de 60 de lire, dar pentru examenul de doctorat cu toate cheltuielile anexe, la 500 de lire, drept care mulți renunțau la titluri. În paranteză, din documentele universitare ale timpului s-a putut calcula că... Pentru facultatea de drept, la sfârșitul evului mediu, numai un student din patru devenea ghilimele bacalaureat, închid ghilimele, și doar unul din 20 obținea diploma de licentia docendii, de unde se poate ușor deduce cât de mic era numărul ghilimele doctorilor, închid ghilimele, închid paranteza. Cursurile erau de două categorii, ordinare și extraordinare. Primele aveau loc înainte de masă. Obiectul lor îl formau problemele considerate de importanță majoră și erau ținute numai de ghilimele doctori, închid ghilimele, cu alte cuvinte de profesori. Cele din a doua categorie aveau loc după amiaza. Temele abordate nu erau de o importanță fundamentală. Aceste cursuri erau ținute de bacalaureați, în paranteză bacalaurius, plural bacalaurios. Închid paranteza. Lecții care le dădeau posibilitatea de a se exercita în vederea obținerii gradului de doctor. În paranteză, vâmic demic punct supra. Închid paranteza. Zilele de sărbătoare, în paranteză religioase sau de altă natură, închid paranteza, fiind foarte numeroase pentru recuperare, se puteau ține lecții, în paranteză repetitiones sau disputationes, închid paranteza, și în aceste zile, dar numai de către bacalaureați, în paranteză asistenții de azi, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Subvențiile acordate universităților erau atât de reduse, încât nu rămânea altă posibilitate decât ca majoritatea lecțiilor, în special la facultățile ghilimele superioare, închid ghilimele, să fie încredințate acestor bacalarios. Un fel de ghilimele asistenți onorifici, închid ghilimele, neretribuiți. Încheiat 1. Profesorilor le era strict interzis să țină lecții în zile de sărbători religioase. În linii generale, un curs constă dintr-o scurtă introducere, în paranteză, asupra autorului și a operei prezentate, închid paranteza, o expunere însoțită de comentarii la text, scoaterea în evidență a problemelor esențiale, în paranteză, chestiones, închid paranteza, și la sfârșitul discuțiilor, în paranteză, disputationes, închid paranteza, angajate între magiștri și studenți, sau dezbătute de studenți între ei, în prezența și sub îndrumarea profesorului care, la urmă, aducea ultimele precizări și Concluziile. Vezi note 1. Citesc note 1. În lecția de deschidere a cursului său, un eminent jurist boloniez, Odo Fredus, în paranteză mămic, punct 1256, închid paranteza, își expune modul de predare în acești termeni. Ghilimele, în ce privește metoda cursului meu, voi urma metoda folosită de doctorii antici și moderni și deosebire maestrul meu, cu alte cuvinte, în următoarea ordine. Mai întâi, vă voi da un rezumat al fiecărei cărți, în paranteză a digestelor, numic punct, nimic punct, o mare punct, de mare punct, închid paranteza, înainte de a proceda la examinarea literală a textului. Al doilea, vă voi face o expunere cât mai clară și mai explicită, posibil a modului de exprimare a fiecărui fragment inclus în respectiva carte. Al treilea, vă voi citi textul spre a aduce anumite rectificări și amendamente. Al patrulea, voi repeta pe scurt conținutul legii. Al cincilea, voi clarifica contradițiile aparente, adăugând anumite principii generale de drept care vor fi extrase din pasajul respectiv, precum și distințiile și problemele cele mai delicate, încercând să vă dau soluțiile respective în măsura în care providența divină mă va ajuta. Și dacă vreuna din legi se va părea că merită, datorită faimei sau dificultății sale, o repetit eu, aceasta o voi rezerva pentru o lecție serală. Disputationes vor avea loc cel puțin de două ori pe an, prima înainte de Crăciun, a doua înainte de Paște, dacă sunteți de acord. Închid ghilimele, încheiat note 1. Acestea disputationes îi pregăteau pe studenți în vederea susținerii examenului de absolvire, care nu consta în prezentarea unei teze scrise, ci, după cum am văzut, într-o lungă susținere publică orală a subiectelor stabilite și în răspunsurile candidatului la întrebările ce îi se puneau. Învățământul era fundamentat pe o metodă școlastică, instrumentul de gândire magistral ilustrată de mari filozofi ai secolelor XIII și XIV. O metodă care, în forma ei superioară și manevrată de magistrii de înaltă valoare, era un adevărat exemplu de rigoare impusă cugetării și o stimulare a unei gândiri originale, a unei gândiri totdeauna strict supunându-se, în paranteză cel puțin ca tendință, închid paranteza, legilor rațiunii. Metoda școlastică era definită în primul rând prin limbajul folosit, limbaj prin care intelectualul medieval se dovedea a fi preocupat de valoarea justă a cuvântului și de definirea cât mai clară și mai precisă a conținutului său, motiv pentru care, la baza metodei școlastice, stătea studiul aprofundat al gramaticii. Vezi note 1. Citesc note 1. În expresia sa pură înaltă, proprie marilor gânditori, metoda aceasta era esențialmente opusă verbalismului vacu, care i s-a imputat școlasticii în paranteză și în care, într-adevăr, a și degenerat adeseori mai ales în decursul secolelor 14 și 15, închid paranteza încheiat notă 1. În al doilea rând, dialectica răspundea prin procedeele sale raționale, nevoie de a expune termenii problemei, de a demonstra a convinge și a o apăra contra opiniilor contrare, ceea ce însemna, în fond, a-i da un conținut autentic de gândire, dincolo de ceea ce pare a fi un simplu exercițiu verbal. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Cel mai strălucit dialectician englez al secolului său, John din Salisbury, în paranteză 1110-1180, închid paranteza, spunea Ghilimele, logica singură rămâne fără sânge și sterilă, ea nu dă naștere nici unui fruct de gândire dacă nu concepe dincolo de cuvinte. Închid ghilimele, încheiat pnută 2. În al treilea rând, metoda școlastică era fondată și pe principiul ghilimele autorității. Închid ghilimele, cu alte cuvinte, își căutau în sprijin în opera unui autor de necontestat prestigiu din trecut, din cadrul creștinismului sau din antichitatea păgână. Și aici, însă, exagerarea putea duce la o inutilă imitație servilă. Vezi notă 3. Citesc nota 3. Dar, ghilimele, cei care au scris înaintea noastră nu sunt pentru noi niște seniori autoritari și tiranici, ci niște călăuze, închid ghilimele, preciza și prevenea Gilbert de Turney, se scrie T.O.U.R.N.A.I iar celebrul magistru și filozof Bernard de Ocartre, în paranteză punct închid paranteza, a explicat și justificat recursul la ghilimele autorități, închid ghilimele, în aceste cuvinte descitate. Ghilimele noi suntem niște pitici cățărați pe umerii unor uriași. În felul acesta noi vedem mai multe lucruri și mai departe decât ei, dar nu pentru că vederea noastră ar fi mai bună sau pentru că am fi de o statură mai înaltă, ci pentru că ei, cu înălțimea lor de uriași, ne ridică mai sus. Închid ghilimele încheiat notă 3 Apoi, metoda școlastică încerca să raționalizeze. Teologia îi cerea să facă apel la rațiune pentru a deveni o știință. Apel la o ghilimele, rațiune iluminată de credință, închid ghilimele, e adevărat, dar și viceversa. Ghilimele, credința, trebuie să facă apel la intelect, închid ghilimele, cum spunea Anselm de Canterbury, care respingea în felul acesta cu atâta claritate și hotărâre acuzația de, ghilimele, obscurantism, închid ghilimele, adusă școlasticii. În sfârșit, învățământul universitar era fondat pe metoda care sintetiza practic aceste principii școlastice și care consta în atât de caracteristicile exerciții didactice, purtând denumirile de «chestio disputatio» și «quodlibet» sau «disputatio quodlibetica». Un curs începea, deci, cu lectio, actul esențial al învățământului, constând în comentarea unui text, pornind de la analiza gramaticală până la explicația logică ce determină înțelesul, în paranteză sensus, închid paranteza, și conținutul științific al textului, în paranteză sententia, închid paranteza. Acest comentar, care stimula întrebări și genera opțiuni sau poziții diverse, urmărea scoaterea în evidență a problemei ce se cerea rezolvată, în paranteză chestiu, închid paranteza, de către. Magistru, bacalaureatul asistent și studenți. Participarea activă a studenților la dezbaterea problemelor puse constituia exercițiul ghilimele discuției, închid ghilimele Disputatio, exercițiu atât de viu și de antrenant, încât adrăgea la acest adevărat ghilimele spectacol, închid ghilimele și un public din afara clasei magistrului. Disputatiu a cărei data era anunțată cu câteva zile înainte, era angajată de bacalaureatul asistent. În paranteză, el însuși încă student, închid paranteza, ajutată de magistrul său în cazul că studenții l-ar fi pus în dificultate. Cum însă rezultatul acestei discuții purtată fără un plan dinainte stabilit nu rămânea decât o materie doctrinară dezordonată și insuficient clarificată, profesorul într-o altă ședință răspundea la întrebările rămase în suspensie și lămurea problemele nerezolvate, dându-le o formulare definitivă, exercițiu didactic numit Determinatio Magistralis. Dar culmea virtuozității de dialectician a magistrului o reprezenta discuția publică, oferită de două ori pe an unei săli arhipline, cu participarea oricui și din afara școlii, în decursul căreia oricine putea pune magistrului, în paranteză, sau candidatului la gradul de ghilimele doctor, închid ghilimele, închid paranteza, întrebări asupra oricărei probleme, de quod libet ad voluntatem cu just libet. Era extrem de dificilă și spectaculoasă, așa numită Disputatio Quodlibetica. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Ceea ce caracteriza în paranteza acest gen de Disputatio, închid paranteza, este mersul său capricios, improvizat și incertitudinea de care este dominat, închid ghilimele, după cum o descrie până mare punct Glorio. se scrie G-L-O-R-I-E-U-X. Ghilimele. Ședințe de dispute, de argumentare, ca atâtea altele, dar care oferă acest caracter special, inițiativa îi scapă magistrului pentru a trece la ascultători. În disputele obișnuite, magistrul anunță dinainte argumentele, temele de care se va ocupa. Prin urmare, el a reflectat asupra lor și s-a pregătit. În schimb, în aceste ședințe, oricine poate ridica orice problemă și acesta este pentru magistru marele pericol. Căci întrebările sau obiecțiile pot veni din toate părțile, ostile sau doar din curiozitate, ori chiar răutăcioase, puțin interesează. Unii îl pot întreba cu bună credință pentru a-i cunoaște părerea, dar poate că este și vreunul care încearcă să-l pună în contradicție cu el însuși, sau să-l oblige să se pronunțe asupra unor subiecte primejdioase pe care el ar prefera să le evite. Uneori va fi un străin curios sau un spirit neliniștit, alteori va fi un rival gelos sau un magistru malițios care va căuta să-l pună în încurcătură. Uneori problemele vor fi clare și interesante, alteori întrebările vor fi ambigue și magistrul cu greu le va prinde intenția exactă și adevăratul lor sens. Unii vor rămâne în domeniul pur intelectual, alții însă vor nutri un scop ascuns, politic sau denigrator. Era deci nevoie ca cel ce voia să susțină o discuție de acest fel să posede o prezență de spirit puțin obișnuită și o competență aproape universală. Încheiat, notă 1 Figură, pagina 227. Reprezintă o poză. Proces intentat de papă unui episcop. Miniatură din Decretum Gratianis. Încheiat figură. Figură, pagina 231. Reprezintă o poză. Sfântul Augustin ținând o lecție la Roma. Frescă de B. Gozoli San Gimignano. Încheiat figură. Figură, pagina 233. Reprezintă o poză. Papa și împăratul conced privilegii Universității din Bologna, miniatură din secolul 13. Încheiat figură. Manualele și textele universitare Așadar, în învățământul universitar medieval, esențiale erau formele exercițiile orale. Totuși, instrumentul de bază, indispensabil, rămânea cartea. Cartea universală era fundamental diferită de cartea evului Mediu-Timpuriu, prin prezentarea grafică generală, vezi notă 1, și prin adoptarea unei scrieri mai rapide, utilizând alte caractere decât îngrijitele și frumoasele minuscule carolingiene, scrierea cursivă. Citesc notă 1. Foarte sobre ca prezentare, fără miniaturi și litere inițiale ornate, cărțile trebuiau să răspundă unor scopuri cât mai practice, deci să fie in legibili litere et durabili. Încheiat notă 1. O scriere impusă de necesități noi, luarea notelor în timpul cursului și numărul mare de exemplare solicitate de marea masă de studenți, în paranteză, mai ales după răspândirea utilizării hârtiei în locul pergamentului, închid paranteza. În jurul anului 1200, epoca marilor scriptoria din mănăstiri se încheie și producția de manuscrise se stabilește și în orașe, unde pentru a putea răspunde marelui număr de cereri ia forma de producție artizanală. Ritmul accelerat de copiere a impus folosirea cursivei ghilimele minuscule gotice, închid ghilimele în paranteză care varia de la un oraș universitar la altul, închid paranteza facilitată și de un instrument nou descris, mai suplu, în locul condeiului de trestie, pana de gâscă. Noua scriere cursivă a avut drept primă consecință o abundență de abrevieri. De asemenea, s-a trecut acum la numerotarea la marcarea paginilor prin cifre. Au apărut acum trimiterile în josul paginii, titlurile capitolelor și paragrafelor, tabla de materii și chiar lista de abrevieri utilizate. Pentru o mai ușoară consultare a cărții, prezentarea problemelor sau a autorilor citați se face acum în paranteză pe cât posibil închid paranteza într-o ordine alfabetică. În urma progresului tehnicii, confecționării pergamentului s-au obținut foi mai subțiri și mai albe decât în trecut. Cărțile sunt acum copiate în serie, încât ornamentația cu majuscule ornate și cu miniaturi rămâne rezervate unui număr mic de cumpărători foarte bogați. Însuși, formatul cărții se schimbă. Înainte, masivul infolio, vezi notă 2, era potrivit pentru a fi consultat sau citit așezat pe un pupitru special. Acum însă, cartea capătă un format mai mic, pentru că trebuie să fie consultată des, continuativ și să poată fi ușor transportabilă dintr-un loc într-altul. Citesc notă 2. Reamintim că două file de pergamente dintr-un infolio erau confecționate din întreaga piele a unei singure oi. Încheiat notă 2. Apariția universităților a dat un avânt extraordinar producției de carte, chiar înainte de invenția imprimeriei. Până la folosirea pe scară largă a hârtiei, ceea ce s-a întâmplat abia în secolul al XVI-lea, vezi notă 3, cărțile copiate pe pergament necesitau cheltuieli enorme, vezi notă 1. Citesc notă 3. Atât de târziu, pentru că hârtia era mai puțin rezistentă și, cu toate acestea, aproape tot atât de scumpă ca pergamentul, pentru că pergamentul mai putea fi folosit după ce scrisul anterior fusese răzuit, în paranteză, devenind ceea ce se numește ghilimele palimpsest, închid ghilimele, închid paranteza, și pentru că hârtia era o invenție a ghilimele păgânilor, închid ghilimele arabi și era fabricată mai ales de meșteri evrei. Încheiat nota 3 Citesc nota 1 pe la mijlocul secolului al 14 lea două cărți, psalmii, în paranteză 386 de file, închid paranteza, și Evanghelia după Luca, în paranteză 216 file, închid paranteza, copiate de scribii catedrale din Durham, într-un tiraj de circa 60 exemplare, au necesitat pentru pregătirea pergamentului respectiv pielea a 18.060 de oi, în paranteză, conform Guy Fink Herrera. În g.cavalo, libri e de mediovo, v.m.p.bibliografia, închid paranteza, încheiat, notă 1. Cu toate acestea, cererile erau atât de mari încât numărul copiștilor și al cărților ating cifre de-a dreptul uluitoare. Vezi, notă 2. Citesc, notă 2. Un studios al problemei p-mare punct d se scrie d Ain, în paranteză 1891, în tit paranteza, aprecia că în secolul XIII numărul copiștilor din Paris și Orleans la un loc era de circa 10.000. Cifra pare exagerată, ghilimele dacă s-o cotim că un scrib, ținând cont de duminici și de sărbători, lucra 250 de zile într-un an. El ar fi copiat anual 750 de file. Cei 1000 de scribi a lui Dulain ar fi produs deci 7 milioane 500 de mii de file copiate într-un an, adică 300.000 de mii de volume de câte 250 de file. Dar reducând de 10 ori cifra indicată de Dulein, rezulta că într-un secol o de scribi, în paranteză, numai din aceste două orașe, o mare punct, dâi mare punct, închid paranteza, ar fi copiat în orice caz 300 de mii de volume, de câte 250 file fiecare volum. Închid ghilimele, în paranteză, Guy Fink, erera, închid paranteza, încheiat notă 2. Manualele și operele autorilor prevăzuți în programă trebuiau transcrise în mii de exemplare, pe lângă acestea și lecțiile magiștrilor erau publicate și difuzate. Aceasta angaja în jurul universității zeci de pergamentari de legători, de ghilimele editori, închid ghilimele, de librari și sute de copiști. Ocupației de copis îi se dedicau și mulți studenți lipsiți de mijloace, învățători mai săraci, diverși orășeni instruiți spre a realiza un câștig suplimentar. La Bolonia, în paranteze, dar mai multe decât probabil ca și în alte orașe universitare, închid paranteza, fiecare profesor era obligat să predea unui ghilimele editor, închid ghilimele, în paranteze, stationarius, închid paranteza, care în unele cazuri era și librar și cel care împrumuta cărți, contra cost o copie, în paranteză numită exemplar, închid paranteza, a lecțiilor pe care le ținuse pentru a fi ghilimele publicate, închid ghilimele și puse la dispoziția studenților. În paranteză, cele mai multe din marile opere de filozofie, drept teologie și medicină din secolele 13 și 14 sunt textele cursurilor ținute de magiștri. Închid paranteza. O persoană de regulă, un bacalaureat, avea sarcina să ia note și să redacteze un bruion al lecției magistrului, în paranteză reportatiu, închid paranteza, pe care acesta o revedea precizând citatele și retușând stilul. Vezi notă 3? Textul astfel, revăzut, era trimis ghilimele editorului, închid ghilimele, dar numai după ce era aprobat de universitate printr-un organ special creat de inspectori, în paranteză pe tiarii, închid paranteza. Citesc notă 3. Cum scrierea cursivă a unui autor era foarte greu de descifrat, în paranteză, litera inintelligibilis, cum era calificată închid paranteza, era preferat sistemul dictării, în paranteză pronunciatio, închid paranteza, mai ales că un fel de scriere stenografică era destul de cunoscută și practicată. Se explica astfel de ce n-a ajuns până la noi niciun text autograf al celebrilor magiștri medievali, în paranteză cu excepția câtorva pagini ale lui Albertus Magnus și ale lui Toma din Achino. Închid paranteza, încheiat notă 3. Comisia de Petiarii, aleasă la începutul fiecărui an academic dintre profesori universității, era singura autorizată să aprobe exemplarul și să fixeze taxa datorată Universității de stationarius, care urma să-l editeze. Toate exemplaria în posesia editorilor erau supuse unui control al Comisiei de petiari cel puțin o dată pe an, verificând dacă exemplaria împrumutate lor fusese răbine păstrate. Comisia vizita periodic librăriile cercetând toate cărțile aflate în vânzare și controlând corectitudinea textelor transcrise de copiști. În fine, Comisia de Petiarii publica în fiecare an lista tuturor exemplaria aprobate de universitate, indicând pentru fiecare numărul de copii ce urma să fie publicate. Ghilimele. Această listă trebuia să fie afișată de stationarius alături de o listă a copiștilor recunoscuți de universitate. Închid ghilimele, în paranteză, Gaifing Erera, închid paranteza. Cărțile erau publicate în fascicole, în paranteză peicie, închid paranteza, de o dimensiune fixă prestabilită. Fiecare peicia trebuia să aibă 16 coloane de text, fiecare coloană 62 de rânduri, fiecare rând 32 de litere specia era astfel unitatea tarifară, în funcție de care era stabilit precis și prețul cărții, în paranteză după câte fascicole avea cartea, închid paranteza și retribuția cuvenită copistului și corectorului, care controla dacă copia este conformă cu textul exemplarului aprobat de universitate. Ghilimele. Întreg acest personal angrenat în activitatea editorială universitară era deci dependent de universitate, care îi obliga pe toți să depună jurământ și care îi considera ca membrii săi. Închid ghilimele în paranteză idem. Închid paranteza. Consecința imediată a unei asemenea organizări a fost, cum am văzut, creșterea enormă a producției de carte manuscrisă. Evident că în a doua jumătate a secolului 15, odată cu invenția imprimeriei, valul de cărți tipărite, a devenit brusc impresionant. Până în anul 1500, deci la numai 5 decenii de la apariția primei cărți, în paranteză, biblia de 42 de rânduri pe pagină, închid paranteza, tipărite la Gutenberg, Ghilimele, în aproximativ 1100 de tipografii distribuite în 260 de orașe, au fost imprimate circa 40.000 de opere într-un număr de exemplare care se poate aprecia la 20 milioane. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Hans Lülfing, se scrie lu cu două puncte, lfui în g, în paranteză în g, -mare punct, Cavallo, opere citate, închid paranteza, Într-un răstim de 30 de ani, tirajele cărților imprimate au crescut de la 150 de exemplare, în paranteză Biblia lui Gutenberg, închid paranteza, la 1000 de exemplare în 1480. Dar și după invenția tiparului, producția de cărți manuscrise a continuat până în secolul 16. S-a calculat că, numai în Germania, mai există circa 50.000 de opere manuscrise neînregistrate, încă în catalogele descriptive, opere în marea lor majoritate copiate în decursul secolelor 14 și 15. Încheiat notă 1. Întrucât cărțile erau foarte scumpe, majoritatea studenților le luau cu împrumută de la librari, plătind o sumă, în paranteză, nu pentru o întreagă carte, ci calculată pe numărul de fascicole pe cie, închid paranteza, stabilită de universitate. Vezi notă 2. Citesc notă 2. La Paris, prima listă cunoscută de prețuri pentru împrumută datând din 1286, enumeră 138 de opere diferite, în paranteză fiecare în mai multe exemplare, închid paranteza, încheiat notă 2. Exista, evident, și un comerț de carte, în paranteză, și chiar de anticariat, închid paranteza, atent controlat de autoritățile universitare, care fixa și prețul cărților pentru a împiedica atât specula, cât și vânzarea lor într-un alt oraș. Atâta vreme cât studenții puteau împrumuta contraplată cărțile de care aveau nevoie, bibliotecile nu erau absolut indispensabile și, într-adevăr, mult timp universitățile nici n-au avut biblioteci. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Profesorii însă da. Biblioteca personală a renumitului magistru Gerard d'Abville, se scrie d-apostrof a-b-b-e-v-i-l-l-e, l l în paranteză 1271 închid paranteza, număra 350 de cărți. Încheiat notă 1. Mai târziu, mulți magistri au luat obiceiul să-și lase cărțile prin testament colegiilor unde studenții le puteau consulta sau împrumuta. Un inventar din 1290 al bibliotecii Colegiului Fondat de Robert de Sorbonne și care era la acea dată principala bibliotecă din Paris, cuprindea 1077 de cărți. Catalogul din 1338 al aceleiași biblioteci enumera 1722 de titluri. Profesorii în școlile mănăstirești, cel care era însărcinat cu educația și instrucția școlarilor avea situația materială asigurată de mănăstirea respectivă. În școlile episcopale, devenitul în paranteză prebenda, închit paranteza, pe care îl acorda catedrala. După înființarea colegiilor, unii magiștri puteau beneficia eventual de întreținerea, în paranteză sau măcar de locuința, închid paranteza, oferită de aceste fundații. Când aceste avantaje lipseau, cum era de multe ori cazul în perioada de început a universităților, profesorii erau remunerați exclusiv de școlarilor, de studenții care se obligau să le plătească taxa fixată. Asemenea unui producător de bunuri materiale, magistrul trăia din produsul muncii sale de dascăl. era un intelectual profesionist. În momentul în care un alt oraș universitar a căutat, dintr-un spirit de emulație, de rivalitate, să atragă profesorii mai renumiți nota 2, autoritățile municipale, în paranteză sau mai târziu principii închid paranteza, au recurs la un expedient. Ca să nu îi piardă, le-au oferit un salariu.